Але цир Хартвіг Штітенкрон», – зходу відгадав Тиболь Трабе. «І його динка. Але чи з цього випливає, що вона вижила? Що їй вдалося втекти або сховатися? І могли вбити пізніше, коли його вже втопили?» «Баланс не сходиться», – холодно заявив Залізноуки. Отопник нарахував 16 тіл кинутих в озеро. «Колектор Штітенкрон, 6 солдатів, ескорту, четверо ченців, четверо пілігримів». «Не вистачає однієї штуки. Елен фон Штітенкрон?» Її могли взяти з собою. Знаєте, для втіхи. Побавилися, перерізали горло та кинули десь у лісі у вирву від бурелому. Могло так бути. «Вона вижила. Звідки ви це знаєте?» «Не став запитань, раби. Знайди її. Зараз я виїжджаю, а коли повернуся? А куди це ви їдете?» Залізнок і подивився на нього. Так що ти, Бальтраби, не повторив запитання. Гжегор Жгейнча, інквізітора Седе апостоліка спеціаліта депутатус, на вроцлавську дієцезію довго роздумував іти на страту чи ні. Довго зважував за й проти. Проти було набагато більше. Хоча б той факт, що страта була результатом дій єпископської інквізиції, тобто конкурентної. Аргумент «за» був, у принципі, тільки один. Це було близько. Тих, кого визнали винними у єресі та сприянні гуситам, мали палити там, де й завжди, на площі за костелом Святого Войцеха, стертій до голої землі і до твердого втоптані ногами сотень любителів подивитися на чужі муки і смерть. Зваживши «за» і «проти», сам із себе трохи дивуючись, ж Гошгенча все-таки пішов на страту. Інкогніто! Змішавшись із групою домініканців, разом з якими він зайняв місце на підвищенні, призначеному для духовних осіб та глядачів вищого стану або маєтності, серед них на центральній трибуні на лаві оббитій Кармазиновим атласом розсівся Конрад Олесницький і єпископ Вроцлава, автор і спонсор сьогоднішньої вистави. Його супроводжували кілька духовних осіб, серед них літній нотаріус Єже Ліхтенберг. Ігугу Гуго Вацинрода, що недавно замінив Отто Беєса, якого зняли з посади припозити у костелі святого Йоанна Хрестителя. Був там, звичайно ж, і Ян Снешевич, єпископський вікарій Інспіритуалібус, був охоронець єпископа Кучера фон Гунт, не було біркарта Грелеморта. Підготовка до страти доходила завершальної стадії. Засуджених вісім осіб – Катові пахолки вже тягли по драбинах на багаття і прив'язували ланцюгами до обкладених в'язанками хмизою дровами стовпів. Багаття, згідно з останньою, модою було надзвичайно висока. Навіть якби Гжегушген чи Бодайна Мить мав якісь ілюзії щодо мотивів єпископа Конрада, то тепер він би їх втратив. Але інквізитор не мав ілюзій. Він від самого початку знав, що єпископська вистава це демонстрація спрямована проти нього особисто. Упізнаючи деяких приречених на багаттях, Гжегор Генче ще більше стверджувався у своєму переконанні. Він знав трьох. Один вівтарист із костелу Святої Анжбети трохи забагато потякав про віклі Файохима Флорського, Святого Духа та реформу церкви, але наслідстві швидко зрікся помилок, покаявся після формального «ревокатіо ет абуратіо», був засуджений до того, щоб протягом тижня носити покутний одяг із Христом. Другий, Малєр, співтворець пригарних поліптихів, які прикрашали вівтарок у цілі святого Егідія, постав перед трибуналом інквізиції внаслідок доносу. А коли той виявився безпідставним, його звільнили. Третій, інквізитор його ледве впізнав, бо в нього були покалічені вуха й вирвані ніздрі, був єврей яку колись звинуватили у вбивстві та у профанації обладки. Звинувачення було неправдиве, тому його звільнили. Однак звістка про це, видно, якось дійшла до єпископа Існишевича, бо тепер усі троє стояли на багаттях, прив'язані ланцюгами до паль. Не маючи уявлення про те, що своєю долою вони завдячують гострим суперечностям між єпископською і папською інквізицією, що за хвилину єпископ накаже запалити хмиз у них під ногами, на зло папському інквізиторові. Скільки з-поміж решти приречених повинні були сьогодні вмерти, виключно заради демонстрації Генча не знав. Він не пам'ятав нікого. Жодного обличчя, ні жінки з обстриженої налися головою і потрісканими губами, ні здоровила, ноги якого були замотані в закривавлене ганчір'я, ні біловолосого старця, схожого на біблійного пророка, який виривався з рук пахалків і вирищав. "Ваша вилебності!» Він обернувся, відсунув з обличчя краячок каптура. Його достойність, єпископ Конрад?» Нахилився молоденький клірик. «Просить до себе. Нехай ваша велебність іде за мною, я поведу». «Що було робити?» Єпископ, побачивши його, зробив короткий і радше зневажливий жест долонею, показав нам місце коло себе. Його погляд швидко оцінив обличчя інквізитора, шукаючи на ньому ознак чогось радісного для себе. Не знайшов. Ліжего ж генче бував у Римі і вже навчився робити найкращі міни при найгірших іграх. «Зараз», – буркнув єпископ, – «ми тут возрадуємо Ісуса і Матір Божу, а ти, отчі інквізитори, тішишся?» «Неймовірно!» Єпископ знову буркнув, втягнув повітря, Вилився під носом. Видно було, що він злий, було зрозуміло, чому він злий. Будучи перед очима публіки, він не міг напитися, а полудень уже минув з біса давно. «То дивися, інквізиторе, то дивися і вчися!» «Браття!» – репетував на своєму багаті біловолосий старець, смикаючись біля палі. «Опам'ятайтеся, чому вбиваєте пророків ваших!» «Чому плямете руки кров'ю мучеників ваших, браття?» Один із пахлків ніби знехотя стусунув його ліктем у шлунок. Пророк зігнувся, захрипів, якийсь час було тихо, не дуже довго. «Загинете!» – зовив він в втіху Юрмі. «Загинете! Прийде люд понський, одних заб'є, других пійме в неволю» розмножаться проти вас хижі вовки і темрява, які занурять у безоднях моря. Рече, Господь, тому скинуть тебе з гори Божої, посеред камені вогнистого вигублю тебе, тому вдарю тебе об землю, а перед ликом царів покладу тебе, як чобіт скриплячий». Чернь ривла і аж заходилася від радості. «Господь, виль, як дощ на непобожних сельця!» Прихисток брехні з метегра та криївку залють води. Не можна було й морота заткнути, не витримав інквізитор, або в який-небудь інший спосіб потихомирити. А нащо? Широко усміхнувся Конрад Олесницький. Нехай собі люди послухають мечню, нехай посміються. Народ працює в поті чола, завзято молиться, не доїдає, особливо під час постів. Йому належить трохи розваги, сміх розслабляє. Надто явно був в тієї ж думки. Кожен черговий викрик пророка супроводжувався вибухами Реготу. Перші ряди роззяв, аж присідали від втіхи. «Загинете!» «Нікому!» – вдруге не витримав Жегушгень, чи бачачи, до чого йде. «Нікому не буде виявлено милосердя? Кати не отримали розпоряджень?» «Певно, що отримали!» Єпископ нарешті удостоїв його погляду, в якому був тріумф. І чітко додержуються їх літери, бо тут Гжесю не попускають. Пахулки зняли драбини, відійшли. Кат наблизився із запеленим від мазниці смолоскипом. Він по черзі підпалював багаття, між хмизом стріском жив вогник, здіймалися смужки диму. Приречені реагували по-різному деякі почали молитися, інші вити як шакали. Вівтарист із костелу Ельжбети смикався, шарпався, ревів, бився по тилицею палю. Очі маляра поліптихи вожили, посвітлішали, вигляд полум'я і запах диму вирвали його затупіння. Поголена жінка почала заводити. З її носа витекла довга шмаркля, а з рота слина. Пророк далі викрикував в нісенітниці, але його голос мінявся. Ставав дедалі піскливішим, вищим, тим вищим, чим вище піднімався вогонь. Браття, церква, це блудниця, папа, Це Антихрист. Юрба ревла, вила, кричала віват. Дим густіше закривав огляд. Полем'я повзло по деревині, посувалося вгору, але багаття були високі, їх спеціально так поскладали, щоби продовжити видовище. Погляньте, ось Сантихрист надходить, дивіться, не бачите, чи ж очі ваші сліпі, він з покоління дань. Три і пів року царюватиме. У Єрусалимі церква його буде. Ім'я його шість, шість і шість. Іван та слотейно з Тейтан. Лик його, як у дикого звіра. Праве око його, як зоря, що сходить на світанні. Оста його, наліко, Тя зуби на п'ять, браття. Хіба ви не бачите, браття? Вогонь нарешті подолев і поборов пасивний опір сирої деревини. Пробився з розгону, бухнув загудів. Над багаттями розлігся страшний нелюдський вереск. Хвиля жару прогнала дим якийсь момент дуже коротку мить. Можна було побачити, як у червоному пеклі звиваються біля паль людські фігури. Вогонь, здавалося, виривається просто з їхніх розкритих у крику ротів. Вітер, милосердний до чагенче, гнав сморід у протилежний бік. Чотири затінені аркадами сторону Веридарію – монастиря-премонстрантів на Олдені, мали допомогти в медитації, нагадуючи про чотири ріки в раю, про чотирьох євангелістів та про чотири найголовніші чесноти. Це, як називав його святий Бернард, шанець дисципліни, імпонував порядком та естетикою, дихав спокою. «Щось ти мовчазний, Гжесю», – зауважив Конрад Олесницький, єпископ Вроцлава, уважно придивляючись до інквізитора – Ніби не здоровий, сумління, шлунок? монастир, вирідарі, сад, покірність, спокій, зберегти спокій. Згідно подиву послідовністю, ваша єпископська достойність дозволяє собі звертатися до мене в особливо фамільярний спосіб. Дозволю і я собі виявити послідовність. Черговий раз нагадаю, що я папський інквізитор, делегат апостольської столиці на Врославську дієцезію. З огляду на мій пост, мені належиться повага і відповідний титул. Хже сім'я, симпасим чи песим, ваша достойність може називати своїх послухачів, каноніків, сповідників і придупників. Ваша квізиторська велебність. Епископ вклев у титул стільки призирливого перебільшення, скільки зміг. Не мусить мені нагадувати, що я можу. Я сам це знаю найкраще. Це легко, просто-напросто я можу все. А щоб усе-таки не виникало недомовок, скажу вашій вилебності, що я в процесі обміну листами з Римом, саме з апостольської столицею. А наслідок може бути такий, що багатообіцяюча кар'єра вашої вилебності може виявитися нетривкою, як риб'ячий пузир. Пук, і нема! А тоді найвищий пост, на який ваша вилебність зможе розраховувати в цій дієцезії – це малесенька посада у мене в ролі слуги, каноніка або придупника з усім належним до неї опорядженням, у тому числі фамільярним іменем Гжеся або Песя, якщо я забажаю, бо альтернативою буде ім'я брата Григоріуса в якомусь затишному монастирі серед мальовничих і густих лісів у місті на практиці настільки ж віддаленому від Вроцлава, як Квірменія». Дійсно, Гжего ж генче переплів пальці, також сперся на аркаду, погляд не опустив. Справді, ваша єпископська достойність не залишила багатьох недомовок. однак захід це був надаремний, бо як факт обміну листами між вашою достойністю і Римом мені прекрасно відомий. Знаю я, звісно ж, і результати цього листування, результати менш, ніж скромні, властиво ніякі. «Ніхто, ясна річ, не заборонить вашій достойності слати подальші пістоли. Адже крапля камінь точить, хто знає, Може, хтось із кардиналів нарешті здасться, може мене відкличуть. Особисто я в цьому сумніваюся, але ж усе в руках божих». «Амінь!» Єпископ Конрад усміхнувся і зітхнув. Радий, що рівень розмови стабілізувався. «Амінь, Гжесю!» «Ти не дурний хлопець, знаєш. Це мені в тобі подобається. Шкода, що тільки це». «О, істинно, шкода». «Не корч, гримас. Ти прекрасно знаєш, через що у мене до тебе претензії. Чому я клопочуся, щоб тебе відкликали? Ти надто м'який, жесь, надто милосердний. не досить рішуче, повільно і без плану. А час цьому не сприяє». Хересеса кмульта мала, хікіностра діоцезі сурексерунт. Єресі так багато зла, тут у вашій діоцезії зростають, Латина, шириться іретицтво і язичництво. Навколо кишить гусицькими шпигунами, чарівниці, кобольди, упирі та інші пекельні монстри насміхаються з нас, справляючи свої шабаші на шленджі за п'ять миль від Вроцлава. Гидкі практики і поклоніння сатані відбуваються ночами на Горохові, на Клоцькій горі, на Железняку, під вершиною Прадіда, у сотнях інших місць. Піднімають голови бегінки, насміхається над законом безбожна секта сестер вільного духу. Безкарна, бо в ній діють і верховодять шляхтянки, патриціанки і абатиси найбагатших монастирів. А ти, інквізитори, чим можеш похвалитися? Від тебе втікає, хоча ти мав його в руках Урбан Горн, апостат, зрадник і гусицький шпигун. Тікає від тебе, хоч ти і мав його в руках Рейнмар фон Беляу, чарівник і злочинець. Від тебе один за одним тікають купчики, які торгують з гуситами – Барт, Трост, Ноймарт, Феферкорн та інші. Кара, що правди досягає їх, але ж не тобою призначена і завдана – Хтось тебе виручив, хтось весь час мусить тебе виручати. Чи має бути так, щоб інківізитора хтось виручав, а? Гжесо, невдовзі запевняю вашу достойність, я покладу край цьому виручанню. Весь час ти тільки запевняєш. Вже два роки тому, в грудні, ти начебто знайшов свідка, зізнання якого мали були викрити якусь грізну, «Просто таки демонічну організацію чи секту винну в численних убивствах. Цього свідка буцінта деякона Номисловській колегіати ти розкопав у божевільні. Я напружено чекав, щоб послухати зізнання цього безумця. І що? Ти не зумів довести його до Вроцлава». «Не зумів», – визнав Генча. «По дорозі він був підступно вбитий кимсь, хто займається чорною магією». «Ах, чорною магією! І це доводить, що комусь належало на тому, щоб він мовчав!» Спокійно тягнув далі інквізитор. «Бо якби він заговорив, його зізнання комусь би дуже пошкодили. Він був наочним свідком убивства Пфеферкорна. Може, він упізнав би убивцю, якби йому його показали?» «Може, а може, ні. Ми цього не знаємо. А чому не знаємо?» «Бо папський інквізитор не здатний запевнити безпеку свідкові, навіть якщо свідком є придурок з вежі блазнів, конфуз, гжесю, компрометація». «Тебе під самим боком? Процвітає злочинність!» – вів далі єпископ, не дочекавшись реакції. «Ніхто не почуває себе в безпеці. Лицарі-розбійники спільно з гуситами грабують монастирі, жиди оскверняють обладки і могили». Іритики грабіжницькі заволоділи податком, кривавицею бідного люду. Донька Яна Біберштайна, лицаря вельможі, викрадена і зґвалтована, явно гуситами спомсти за те, що Біберштайн – добрий католик, а ти що? Тебе знову треба виручати. Я – єпископ Вроцлава, якого на голові безліч справ, що стосуються віри, мушу за тебе палити винних. А серед спалених нині були винні. Інквізитор підняв брову. Я якось не зауважив. Зауважувати не найсильніша риса, Жесю, перервав єпископ. Безперечно, ти надто багатьох речей не зауважуєш, і діється це, на жаль, зі шкодою для шлюнська, для церкви і для святої курі, якій ти все таки служиш. Святій курі шкодять бездумні і демонстративні страти, шкодить несправедливість, завдяки таким речам складається чорна легенда. Постає міф про жорстоку інквізицію, лється вода на млин єретицької пропаганди. Через сто років з жахом, думаю я, залишиться тільки ця легенда похмура і страхітлива розповідь про льохи, тортури та багаття. Легенда, в яку всі повірять. «Ти не знаєш ні людей, ні історичних процесів», – холодно відповів Конрад Олесницький. «А це перекреслює тебе як інквізитора. Тобі варто знати, Гжесю» що завжди є два полюси. Якщо буде страхітлива легенда, то буде й антилегенда. Контрлегенда ж ще страхітливіша. Коли я спалю 100 чоловік, через 100 років одні будуть доводити, що я спалив тисячу, а другі, що я не спалив нікого. Через 500 років, якщо цей світ проіснує так довго, на кожних трьох, які будуть проникливо правити проти і тортури і багаття, припадатиме щонайменше один блазень, на думку якого ніяких ляхів не було, тортури не застосовувалися, інквізиція була сповнена співчуття і справедливу як батько, а всі ці багаття – це вигадка і наклепи єретиків. Так що роби свою справу, Жесю, а решту облич історії, і людям, які її розуміють, і не тренди, будь ласка, про справедливість. Установа, в якій ти працюєш, була створена не заради справедливості. Справедливість – це друїди синьо, ерго. Справедливість – це я, бо я тут синьор. Я пан, я п'яст, я князь. Друїди синьо, право синьора, французька. Князь церкви, а вже ж, але такий, який хабет омнія і ура там квам дукс. Встановлює всі закони як князь латина. А ти, Гжесю, вибач, є слугою. Божим, хрін, правда, ти й пахолок інквізиції, установа, яка має придушувати думку в зародку і залякувати думаючих ганити, і поневолювати вільнодумство, сіяти страх і терор, робити так, щоб і чернь боялася думати. Бо саме з цією метою була створена ця установа. Шкода, що так мало хто про це пам'ятає. Саме тому так шириться і розквітає єресі. Розцвітає завдяки тобі подібним, навіженим, які дивляться в небо. Лазять босоніж і жебра, думаючи, що вони наслідують Христа. Таким, що торочать про віру, покірність, служіння Богу, дозволяють сідати на себе і срати на себе пташкам, і час від часу дістають стигмати. У тебе бувають стигмати, Жесю? Ні, ваше достойності, не бувають. Це вже щось. «Отже, далі, те, що ти бачиш навколо себе, отче інквізитори, це не боже ігрище, це світ, яким треба правити. Світ – це домен, який повинен підпорядковуватися володарям із земним поклоном прийняти друїди синьо, владу синьор. А це ж природньо, що синьорами є князі церкви, як і їхні сини. Так-так, Жесю, світом правимо ми». А після нас влада перейде до наших синів. Синів королів, князів, пап, кардиналів та епископів. А сини шовкоторговці, вибач за щирість, є і будуть васалами. Підданими слугами. Вони повинні служити, служити. Ти зрозумів, Жего Генч, сину Свідницького купчика? Зрозумів. Краще, ніж ваша достойність, собі гадає. «То йди, служи! Будь уважним до проявів Єросі так, як на це має вказувати твоє ім'я, Григорій Кос. Будь б непримиренним стосовно єретиків, безбожників, збочинців, монстрів, чарівниці жидів. Будь безжальним до тих, хто насмілюється піднімати думку, очі, голос і руку на мою владу і моє майно. Служи! Ад майорем глоріам До більшої слави Божої Латина. Стосовно останнього, ваша велебність може повністю на мене розраховувати. «І пам'ятай!» Конрад знову підняв два пальці, але цього разу в цьому жесті не було нічого спільного з благословенням. «Пам'ятай, хто не зі мною, контра мій ест!» «Той проти мене!» Латина, «Або ти зі мною, або проти мене!» «Тертюм нон детор!» Третього не дано. Латина. Хто поблажливий до моїх ворогів, той сам мій ворог. Розумію. Це добре. Тоді перекреслімо те, що було грубою рискою. Почнімо з нового, чистого аркуша. «Sapientisad dictum Ест. Розумному досить сказано, глотина. Тож на початок домовимося так. Наступного тижня. Наступних десятьох спалиш ти, інквізитор Ігжесю. Нехай Шльонськ намить затаму і дихання. Нехай грішники нагадають собі про вогонь пекельний. Нехай ті, що вагаються, утвердяться у вірі, побачивши альтернативу. Нехай донощики згадають, що треба доносити. Доносити багато і на кого тільки можна. Перш ніж хтось донесе на них. Настав час терору і страху. Треба стиснути гадюку єретицтва за горло залізною рукою стиснути і тримати, не попускаючи, бо саме тому, що колись попустили, що проявили слабкість, ми завдячуємо нинішнім розквітам Єресі. Єресь у церкві існувала століттями, стиха сказав інквізитор. Завжди, поза як церква була опорою пристановищем людей, глибоко віруючих, а водночас і активно мислячих, будучи водночас, на жаль, завжди притулком родючим ґрунтом, і полем діяльності для таких креатур, як ваша достойність. Мені в тобі подобається твій розум і твоя щирість, сказав після тривалої тиші пископ. Воістину шкода, що нічого крім цього. Нутець Філіціян для світу, колись генес гвіздик на прізвисько вожка. Грівся у сонячній плямі на кінці Веридарію за Тернового куща, спостерігаючи за єпископом та інквізитором, що поринули в тиху бесіду. «Хто зна?» – думав він. «Може, невдовзі мене допускатимуть до таких бесід? Може, я братиму в них участь? Як рівний? Адже я пнуся вгору, вгору!» Отець Феліція справді пнувся вгору. Єпископ підвищив його за заслуги. Ці заслуги полягали головним чином у доносительстві на попереднього начальника, каноніка Отто Бейса. Коли внаслідок доносів Отто Бейс потрапив у немилість, при дворі епископа стали інакше дивитися на отця Феліціяна. Зовсім інакше. Отцеві Феліціянові здавалося з шанобою. «Я пнуся вгору, я пнуся вгору!» «Отче!» Він здригнувся, обернувся. Чернець, який настільки безшумно захопив його зненацька, не був променстрантом. Він носив білу домініканську рясу. Отець Феліціян не знав його. Це означало, що то буле людини-інквізитора. «Ідіть, ну, собі звідси, очі, тут вам нічого робити, щоб вас тут і духу не було». Людина – подумав отець Феліціян, віддаляючись, наче його змили водою. Домініканець, один з поміж славнозвісних, і всевладних білих кардиналів, яких так багато розплодилося. Цей голос владний, не би це сам єпископ, ці очі кольору заліза. Зембецький притулок серця Ісусового був розташований поза міськими стінами, недалеко від ткацьких воріт. Коли вони туди дісталися, був час трапези. Схудлі та вкриті загноєними виразками злидарі вставали з ліжок, брали тримтячими руками миски, Мочали в них хліб і вже розмочений пхали в беззубі роти. Тибель траби кашлянув, затулив носа крагою рукавиці. Залізно на оке, як навіть не звернув уваги. Нужда і страждання не справляли на нього враження і вже давно перестали цікавити. Їм довелося чекати. Дівчина, до якої вони прийшли, була зайнята на кухні притулку. З кухні смерділо. Перш ніж вона прийшла, минуло трохи часу. «Ось вона яка, Еленча фон Штітенкрон», – подумав залізноокий. Не вельми приваблива, сутула, сіра, з тонкими губами, з водянистим поглядом, з волосся милосердно прикритим чепчиком і підвійкою, з колись по модному вищепаними бровами, які вже потрохи заростають. Еленча Штітенкрон, котра вціліла в різанині, в якій загинуло шістнадцять чоловік, єдина, яка вижила» чоловіки, в тому числі озброєні солдати, дали собі перерізати горло. Сутула Погануля вижила. Висновок напрошується сам. Сотула Погануля це не просте, а Сотула Погануля. «Шляхитна пан фон Штетенкран. Не називайте мене так, будь ласка. Гм, пан Єленча. Єленча, ім'я теж незвичайне, рідкісне. ти Балтрабей, просте в його походження. Таке ім'я мала донька Владислава Битомського князя. Дід Хартвіга Штітінг, рано який служив у Битомського князя, дав таке ім'я одній з дочок. Повстала традиція. Хартвіг охрестив свою одиначку згідно з традицією. Він дав поглядом знак Тибель Гуліард відкашлявся. «Панянко», – серйозно промовив він, – «я попереджав вас попереднього разу, ми повинні поставити вам кілька запитань, які стосуються... З ці бурової вирубки. Я не хочу про це говорити, не хочу пам'ятати. «Треба!» Різко, занадто різко сказав Залізноуки. Дівчина зіщулилася так, ніби він замахнувся на неї, пригрозив кулаком. «Треба!» Ксюн пром'якшив в тон. «Ідеться про життя або смерть. Ми повинні знати. Молодший шляхтич, який за два дні до нападу приєднався до вашого кортежу і невдовзі полишив кортеж». Чи він був серед нападників на виробці, панно Елену, чи серед нападників був Рейнмар із Беляви? Молодий шляхтич, пояснив рабе, якого ви знаєте, як Рейнмар афон Хагінау, панянко? Рейнмар Хагінау? Очі Елін чи Щітінкрон розширилися. То це був Рейнмар із Беляви? Саме він, Залізноки стримав роздратування. Ви впізнали його, він був серед нападників. «Ні, звичайно, ні». «Чому звичайно?» «Бо він...» Дівчина затнулася, благально подивилася на Тибольда. «Бо він не міг, милостивий раби. Про Рейнма розбиляви, ходять плітки. В цім-то він скривдив доньку пана Біберштайна. Милостивий раби, це не може бути правда. «Захоплення», – подумав Залізнокий, стримуючи гримасу. «Захоплення поганулі, яке закохане в мрію, в картинку». Встрофус, Трістана або Ерика. Ще одна замилована цим Белявою. Ще одна до колекції. Що вони в ньому бачать? Чорта з'їсть той, хто зрозуміє жінок. Ну, адже, Рейнмараз Беляви не було серед нападників, перепитав він. Не було. Точно? Точно, я би впізнала. А чи нападники були вбрані в чорні обладунки і плащі? Чи кричали от сумус, тобто ми тут? Ні. Ні? Ні. Вони мовчали. Хтось із нужденних раптом почав плакати. Його заспокоювала опікунка, гладка черниця в рясі клариски. Залізно оки не повернув голови, очей теж. «Пану Юленчу, ваша мати, мачуха, вдова-батька, знаєш, що ви тут?» Дівчина заперечила рухом голови. Її губи помітно здригнулися. Залізно оки знав, о чим річ. Тибель треба докопався до істини. Того трагічного для себе дня лицар Хартвіг Штітенкрон віз доньку до родичів, які жили у Бардо. Він віз її туди, забравши з влашних, зрештою убогих, володінь, щоб звільнити від заздрісної злої тиранії мачухи, своєї другої дружини. І щоб забрати з досяжності пітних лап двох синів мачухи, жалопутів і п'яниць, які переграли тамтешніх і довколишніх дівок з челяді, і вже починали недвозначно поглядати на Еленчу. Ви не думали про те, щоб повернутися? Мені тут добре. Їй тут добре, подумки повторив він. У родичів, до яких вона добралася після втечі та блукань, вона не пробула довго, не встигли ні відчути себе вдома, ні звикнути, не кажучи вже про те, щоб полюбити. Уже в грудні Бардо здобули, пограбували та спалили гусити, градецькі сирітки Амброжа. Або й родичів чоловік і жінка. Загинули в різні. Несчастя переслідує цю дівчину. Фатум. Лиха доля. Зі спаленого Барда Линча потрапила до притулку в зимбицях. Залишилася надовго. Спочатку як пацієнтка занурена в глибоку апатію на межі зі ступором. Потім після одужання як опікунка інших хворих. Останнім часом всюди сущий і влізливий тибель треба довідався й про це. Нею зацікавилися щелінські клариски, а Еленча цілком серйозно подумувала про послушництво. «Отже, ти залишишся тут», – підсумував Залізноокий. «Залишуся». «Залишишся», – подумав Залізноокий. «Залишишся, багато залежить від того, щоб ти залишилася, Еленча щитом крон». «Братан же, кантор?» Я, деяком костелово воздвиження Святого Христа, підскочив, почувши несподіваний голос за спину. «Я тут. Ой, мати боже, це ви!» Чоловік, який стояв за ним, був весь у чорному. Мав чорний плащ, чорний вамс, чорні штани, чорне волосся до пліч. Пташини обличчя, ніс як пташини дзьоб. І погляд диявола. «Це ми!» – підтвердив він з усмішкою. І вигляд цієї усмішки заморозив деяконові кров у жилах. «Ми давно не бачилися, Кентор!» «Я заглянув до Франкенштайна, щоб довідатися, чи дикон ковтну слину. Чи про мене останнім часом ніхто не розпитував?» – докінчив стіну лаз. Суворо встановлений і непорушний звичай вилів, якщо Конрад Олесницький, єпископ Врослава прибував до Отмуховського замку для відпочинку, двери єпископської спальні старанно пильнували. Абсолютно ніхто не міг їх відчинити і пройти в них. Тому єпископ остовпів, коли двері зненацьке відчинилися, і в спальню вкотився клубок, що складався з кількох людей. Єпископ надзвичайно гидко вилився. Одна з монашок, веснянкувата, руда і короткострижена, з писком вискочила з-поміж його колін. Друга черниця так само цілком гола, сховала головою обличчя під периною, виставивши при цьому на загальний огляд щось значно цікавіше, ніж обличчя. Клубок на підлозі тим часом розділився на кучеро фон Гунта і єпископського охоронця, двох отмуховських стражників і біркарта Греленорта. «Ваша достойності», – промовив задиханий кучеро фон Гунт. «Я намагався». «Намагався», – підтвердив стіна спльовуючи кров із ростятої губи. «Але справа, з якою я прибуваю, не терпить зволікання. Я сказав йому це, але він не захотів слухати». Вийти. заревів єпископ. Усім вийти. Греле норд залишиться. Стережники, накульгуючи, вийшли за кучерею фонгунтом. За ними, ляскаючи бусими ногами, побігли обидві черниці, намагаючись прикрити рясами та сорочками якомога більше своїх принад. Стінолаз зачинив за ними двері. Єпископ не встав із ложа, лежав, розвалившись, прикривши тільки саме єство над яким недавно так жертовно трудилася рода монахиня. «Тільки щоб це справді була невідкладна річ», – зловісно попередив він. «Щоби справді була важлива, так чи інакше, мені вже починає набридати твоє нахабство. Ти вже навіть не звелиш влітати у вікно або проходити крістіни. Тобі хочеться викликати сенсацію, але хай уже буде, я слухаю». «Ні, це я слухаю». «Як це так? Чи ваша єпископська милість?» – процідив не «Немає часу мені щось повідомити?» «Чи ти, блекоти, об'ївся, Біркарте?» «Чи ти чогось не приховуєш від мене, отче? Чогось важливого? Чогось такого, що хоча тримається у великій таємниці, у будь-яку мить може стати відомим усьому світу?» «Це кисмичня. Я не подумаю це вислуховувати. Ти забув Біблію, очі, епископи. слова Євангеліста. Non absconditum quod non manifestator, nec factum occultum ut Немає нічого таємного, що не стане явним. Люб'язно повідомляю, що знайшовся свідок нападу на збирача податків, учиненого поблизу Барда 13 вересня року Божого 1425-го. «Дивіться, дивіться!» – вишкірив зуби Конрад Лесницький. «Свідок знайшовся! І що він сказав? Хто цікаво, напевно, на збирача!» Очі стінула заблиснули. «Виявити винуватця, це тільки питання часу», – буркнув він. «Так, бо складається, що цього свідка знайшли люди, ворожі до нас налаштовані. Маючи свідка, вони понитошці доберуться до клубка, і справа розкриється. Розкриється, як пити дати, так що збав трохи тон, єпископа». Єпископ Конрад якийсь час міряв його злим поглядом. Потім виліз із ложа, прикрив на готу панчею усівся в низькому кріслі і довго мовчав. «Як ти міг, отче?» – сказав із докором стінолас, сідаючи навпроти. «Як ти міг, нічого мені не сказавши, не повідомивши?» «Я не хотів тебе турбувати», – не змигнувши оком, збрехав Конрад. «У тебе було стільки справ на голові, звідки ти знаєш про цього свідка?» «Магія і донощики. Розумію, за допомогою магії та донощиків можна буде сподіваюся цього світка вистежити і усунути. Взагалі-то я на цього свідка ю, а на тих вороже налаштованих людей сиру. Хрін, що вони мені зроблять, але навіщо мені клопоти? Якщо можна би було цьому свідкові тихцем скрутити ши, а? Віркарти сином мій поможеш? У мене безліч справ на голові. «Добре, добре, ме кульпа!» – хочу визнав єпископ. «Серце, твоя правда приховав, а що? Ти нічого від мене не приховуєш!» «Чому?» – стінула зволів не зізнаватися, що, звісно ж, приховує. «Чому, поясни мені, отче, ти грибанув гроші, які начебто мали послужити святій справі, війні з чеською яресю христовому походу, до якого ти все ще закликаєш!» «Я ці гроші врятував», – холодно відповів Конрад. «Завдяки мені. Вони послужать тому, чому мають служити. Вони підуть на те, на що треба. На найманців, на коней, на зброю, на гармати, на кулі і на порох, а На все, за допомогою, чого ми зможемо побити, придушити і знищити чеських відщепенців. І я впевнені, що ніхто цих грошей не розтратить». Якби зібраний податок поїхав до Франкенштейна, його би просто-напросто розікрали, як завжди. «Аргументація досить переконлива», – усміхнувся Стіна «Але я сумніваюся, що папського легата вдасться переконати». «Легати є найбільшим злодієм. Зрештою, про що ми балакаємо?» «Та ж легати князі вже отримали своє срібло, адже після пограмування...» Ми зібрали податок у друге. Як ним розпорядилися, можна було побачити під Таховим. Те, що не потрапило до їхньої кишені, залишилося на полі битви, з якої вони ганебно втекли, залишивши все гуситим. А той податок до нього вже навіть не пам'ятають. Це вже історія. На жаль, ні? Спокійно заперечив Стінилас. Той податок ухвили в рейхстах. Той, хто загребастав гроші, насміявся з князів-курфюристів Рейху, познущався з архієпископів. Вони так цього не облишать. Будуть винюхувати, будуть вистежувати, врешті-решт докупаються до істини або наберуть обґрунтованих підозр. «І що вони мені зроблять? Що вони можуть мені зробити? Зашкодити мені вони не зуміють. Тут Шльонськ. Тут моя влада і моя сила». «Майор сум квам квіпосід фортуна носере!» Квем діз вівід венін супербум! Хлунг діз відід і асентем!» Парирвав також класичною цитатою Стіни «Я на такій висоті, куди й доля сягнути не може. Овіді, метаморфози!» «Кого ранок бачить піднесеним, вечір бачить скинутим. Сенека». Не будь занадто самовпевненим, отче. Краще дмухати на холодне. Навіть коли питання незручного свідка буде розв'язано, варто було би подумати про те, щоб остаточно закрити розслідування в справі про пограбування зберече податку. Я тут думаю ж ніяк не про закриття давністю, а про закриття результативне у вигляді схоплення і покарання винного. «Щиро кажучи, я сам про це думаю», – визнав Конрад. Згідно з пліткою, яка поширюється на збирача, напав і заграбастав податок Рейнмар фон Беляу, брат Петра фон Беляу, гусицького шпигуна. Рейнмар утік до Чехії, до своїх друзяк-єретиків, тому нам треба заманити його до Шльонська, схопити і передати слідство, а докази його злочинів знайдуться. «Звичайно», – усміхнувся стінолас, хіба треба кращих доказів, ніж зізнання обвинуваченого». Рейнмар зізнається у всіх злочинах, у яких ми його звинуватимо. Якщо переконування триває достатньо довго, кожен, врешті-решт, зізнається. І бачити на лиху помре, зізнатися. Чому це на лиху? Я вважаю, само собою зрозумілим і нормальним, що Беляв відкине копита в катівні після того, як зізнається в нападі на збереча. Але до того, як викаже, в якому місці він сховав награбоване срібло. Ага, он воно як, розумію, але... Що але? Люди, яких цікавить доля цих грошей, у такому випадку і далі можуть мати сумніви. Вони не матимуть сумнівів. Знайдуться інші незаперечні докази вини. У домі спільника Беляу під час обшуку знайдуть порожню скриню, ту саму, в якій збирач візь гроші. Геніально. І хто буде цим спільником? «Я ще не знаю, але я вже склав список. Що ти скажеш на папського інквізитора «Гжеся Генче»?» «Ну, ну, стримайся», – наморщив лоба стінулась. «Що занадто, то не на користь. Я тобі вже сто разів казав. Припини очі відкриту війну з Генче. Війна з Генче – це війна з Римом. Цей антагонізм може тобі лише зашкодити. Ірітабіс – крабронець, ти роздражний з шершнів». Хоча ти вважаєш себе вищим і могутнішим від фортуни, та не боїшся шкоди, але тут йдеться не тільки про твою єпископську задницю. Воюючи з інквізитором, ти наочно показуєш людям, що, по-перше, серед вас немає єдності, що ви розмежовані та посварені. По-друге, що інквізиції можна не боятися. А коли люди перестануть боятися, вам, попа, можеш справді стати, непереливки. Єпископ досить довго мовчав дивлячись на нього з-під опущених повік. «Сину, ти для нас цінний!» – нарешті промовив він. «Ти нам потрібний. Ти врешті-решт дуже нам любий. Але не роз'являй занадто на нас пельку, бо нам може урватися терпець. Не вишкіряй на нас зубів, бо попри воїстину батьківську любов, яку ми до тебе виявляємо, можемо наказати тобі ці зуби вибити усі, один по одному». З довгими перервами, щоб ти зміг належно насолодитися трактуванням. А хто тоді розв'яже питання незручного свідка? Усміхнувся Стінулас. Хто за мене до й схопить Рейневана фон Беляо? Отож бо. Єпископ задиро панчу, почухав волокату литку. Балакаємо, балакаємо словами фехтуємо, а найважливіше губиться розв'яжи це питання, сину. Хай той свідок зникне, без сліду, як зник той, якого два роки тому Генч розкопав у вежі блазнів. Зроблено. А Рейн Марбеляу? Теж зроблено. То випиймо. Давай, келих, але спочатку, понюхай який букет, молдавське? Мені дали шість бочівок, як хабар. За посаду схоластика в Легниці. Хабарництво при роздаванні прибенд. Негарно, отче. Кабарів не дають, бо не можуть собі дозволити виключно засранці. І що, я маю призначати на церковні посади засранців, а? На речі, якщо вже ми про це говоримо, може ти хочеш якусь церковну посаду, Норте? Ні, отче епископе, не хочу. Клір мені гидкий. Зелізноокий, констатував Вендель Домараск, черговий раз переодягнувся, повністю змінив зовнішність. Замість сутани... Ряс або патриційського дублету, сьогодні він був одягнений у коротку шкіряну куртку, тісні штани і високі чоботи. При ньому не було видно жодної зброї, Одначе він справляв враження найманця. Таке вбрання було ефективним камуфляжем. У Шльонську останнім часом було повно найманців. Був чималий попит на людей, які вміють поводитися зі зброєю. «Забаром», – почав Залізноокий, – «я виконаю своє завдання». Після виконання негайно зникну, тому я хотів би попрощатися з вами вже сьогодні. Хай вас Бог провадить. Магістр з колером сплів пальці. До побачення в кращі часи. Дай Боже, я маю останнє прохання. Вважайте, що його виконано. Я знав, той пересвідчився на власні очі, почав залізнувки, трохи помовчавши. Що ви майстер над майстрами, в мистецтві конспірації. Щоб вміти приховувати те, що має бути приховане. Гадаю, що ви можете зробити і протилежну річ? Зробити. усміхнувся Домараск, щоб таємниця перестала бути таємницею поінформувати і водночас дезінформувати. Ви читайте мої думки. Про кого або про що йдеться? Залізновки пояснив. Вендель Домараск довго мовчав, потім підтвердив, що зробить. Але не словом, кивком голови. З запрочиненого віконця долітав хор голосів учнів опольської колегіатської школи, які декламували початок метаморфоз. «Аурея прима сата естаетас, квівінді сенуло, спонте суа легі фідем ректум куа колебат, поена метуска адерант, нек верба «Айр лагібантур, нек суплекс турбатембет» «Юдісіс ора сет еран цайне в сетутті» Мудро писав Великий Назон. Перервав тривалу мовчанку Залізноуки, який доти прислухався. Золотим був перший вік, вічна весна світу. Але цей вік уже не повернеться. Пройшов після нього і Срібний вік, пройшов і Бронзовий – Тепер надійшов четвертий, останній вік із твердого заліза, де дуро естул Цімоферро. Останній вік – це вік крові та загибелі. Вийшла на світ зараза різномастої злочинності. Віра і правда втекли від війни, вбивства та пожежі. Реумфують зрада і насильство. Вражена тим, що діється, покидає землю Острея, останнє божество. А коли не стане божество, що тоді? Потоп? «Ні», – заперечив Вендель Домараск. – «не буде потопу, і не буде цей вік останнім. Гарантією цього є хоча б ті шмаркачі, що зобрать Овіді Ана Зона. Ми люди темряві, люди насильства і зради. Ми, цю правда, променемо разом з віком закривавленої сталі. Але вони залишаться. Вони – це майбутнє і надія світу. Те, що ми робимо, ми робимо саме для них». «Я теж колись так думав. А тепер?» Залізно окей не відповів. Пальцями засунутими в рукав куртки він торкався на ножа, в піхвах, прикріплених до передпліччя. «Тебе зрадили!» Повторив Тибольтребе, нетерпляче, бо йому вже набридло повторювати. «Тебе продали! З тебе зробили приманку, тобі загрожує смерть. Ти повинна негайно втікати. Ти розумієш, що я говорю?» Цього разу, лише цього, Еленча фон Штітенкрон підтвердила кивком голови, у видянисті блакиті і очей справді щось блиснуло. Ти бальтобурився. «Додому не повертайся», – виразно сказав він. «Не повертайся під жодним приводом. Ні з ким не прощайся, нікому нічого не говори. Коня я тобі привів, Каштанового, стоїть за шпитальною пральною. У в'юках є все, що знадобиться в дорозі. Заскакуй у сідло і в дорогу негайно. То нічого, що скоро ніч, тобі буде безпечніше на гостинці, ніж тут, у зембицях». «Не їдь до Счельна. До монахи на цьому шляху тебе перш за все шукатимуть. Їдь на Франкенштайн. Звідти головним трактом під Вроцлав. Прямуй до митної палати в мухоборі. Там тобі кожен покаже дорогу до скалки. Питай про табун пані Дзержки Вірсінг. Пані Дзержка впізнає цього коня. Знатиме, що це я тебе прислав. Усе їй розповіси. Зрозуміла?» Кивок головою. «У Дзержки?» Голіард занепокоєно розвернувся. У Дзержки ти будеш у безпеці. Потім, коли все стихне, я вивезу тебе до Польщі. Якщо ти аж так цього хочеш, станеш кларискою. Але в старому сонче або завіхості. Польща, що вдієш, це не Шльонськ, але там теж гарно. Звикнеш. А тепер бувай, хай Бог тебе провади, дівчина. І вас, шепнула вона у відповідь. Пам'ятай, не повертайся додому. Відразу в дорогу. Пам'ятаю. Голярд зник у пітьмі. Так само, несподівано, як з'явився. Але інше фон Штіттен крон повільно розв'язала фартух. Подивилася у вікно, в якому ніч уже майже розмазала, майже стерла з чорнотою неба обриси покритих лісами пагорбів, Взяла з гердоробу плащ, замотала голову хусткою і побігла. Але не запральнена дровом, побігла в протилежний бік. У кімнаті, над притулком, у якій вона мешкала, не було нічого, що вона хотіла би взяти з собою. Нічого, що вона могла би назвати своїм, нічого, що їй було би шкода. Крім кота. Вона серйозно поставилася до гулярдової перестороги. Розуміла, що таке небезпека. Вона розуміла її джерело, пам'ятала залізні очі Ксьон, за які її розпитував. Пам'ятала страх, що його він у ній викликав. Але ж це тільки на мить, думала вона на бігу. Тільки на мить, тільки візьму котика, думала вона». Все, що зі мною може статися, це ж тільки одна малесенька хвилинка. Кить-кить, Віконце кить, -кить, кить, -кить. було прочинене. «Пішов», – подумала вона з наростаючим жахом. Як завжди пішов у ніч своїм котячим звичаєм. «Як я його тепер знайду?» «Кить-кить!» Вона вибігла на сходовий майданчик, заплутуючись у розвішених простирадлах. «Киціоню, киціоню!» Вона забігла по сходах і відразу зорієнтувалася, що щось не так. Холодне нічне повітря раптом стало ще холоднішим. На вдиху холодом стиснуло гортань. Цей холод уже не був свіжим і підбадьорливим. Він став важким, густим, як флегма, як слиз, як застигли кров. Він раптом наповнився загустілим, концентрованим злом. За три кроки перед нею на землю опустився птах, великий стінолас. Але інший здалося, що вона вросла в землю, що вчепилася корінням у ґрунт, вона була не здатна нездатна не здатна навіть здригнутися. Навіть тоді, коли на її очах стіна почав рости, набувати іншого вигляду, перетворюватися на людину. І тоді одночасно сталися дві речі. Голосно занявчав кіт, а з темряви ночі вибіг великий вовк. Вовк додав ходи, раптом перейшов на протяжний біг, потім скочив. Але стіни лаз уже знову стивав птахом, розмазувався менше в очах, лопотів крильми злітав. Триумфально заскрикотів, коли сліпуче білі вовчі ікла клацнули, не діставши за кермовими парами його хвоста. Вовк після стрибка м'яко впав на лапи, одразу ж помчав у пітьму, услід за відлітаючим птахом. Гленча вхопила кота і побігла, сльози вистигали на її щоках. Залізний вовк переслідував так, як переслідує кожен звичайний вовк. Тянув швидким, одноманітним, витривалим бігом. Піднімаючи час від часу носа, він надійно і впевнено ловив насичений магією вітер за стіни лазом. Очі звіра світилися в темряві. Ішло переслідувань, тривала смертельна гонитва. Німчанськими узгір'ями, понад долинами Олеви, шлежі й бистриці. Діти в колисках прокидалися, Кричали, заходилися плечем, коні по впадали в шал. Худоба то в класі в виборах. Зривався пробуджений страхітливим сном лицар у кам'яній станиці. У сільського пробища, який тиха змовляв, нунгдімітіс, молитовник вивалювався з тремтячих рук. Протирали очі озброєні люди на сторожових вежах. Тривала погоня. Перед погонею, провіщаючи її, немов би гонець, біг страх. За погони тривога осідала, як курєва. У цих місцях було прадавнє місце культу – плоский пагорб, а на ньому викладений рядочком оброблених каменів магічне солярне коло, у якому колись молилися богам, старшим, ніж людство. Це також було місце поховання – цвинтар, некрополь народів, не завжди людських, назви яких загинули в пітьмі столітті. У 1150 році у рамках боротьби з язичництвом і забобонами камені було порозкидано, а на їхньому місці з наказу єпископа Вальтера Малонського збудували дерев'яний костелик. Радше молитовню, адже навколо було пустище. Молитовня не простояла й року, і згоріла від удару блискавки. З цих самих або подібних причин вогонь пожирав усі наступні костелики, які споруджували на місці давнього некрополя. Боротьба тривала років 20 до самої смерті єпископа Вольтера. Люди стали шептати, що зі старими борами краще не заїдатися. А новий єпископ Жирослав прийняв єдине розумне рішення – для будівництва наступного храму вибрав зовсім нове місце. Віддалене, гарніше, вигідніше розташоване і взагалі набагато краще. Новому костелу вже ніхто не заважав стояти і приваблювати численних вірних на старому ж цвинтарі, Чиїсь невідомі руки повернули культовим каменям їхні давні розташування. З часом місце оточило кільце потворних скелетоподібних дерев і подекуди заплутаний живопліт озброєний смертельними колючками тернини. Місце було залите місячним сяймом. Підбігши підтюбцем до перших каменів та бар'єру тернини, вовк раптом зупинився на стовбурчий шерст шерсть, ніби перед червоними прапорцями. Він принюхувався до смороду цвинтерного розкладу, який усе ще витев над пегорбом, хоча мерців тут не ховали вже багато століть. Він відчув накопичені протягом століть поклади стародавньої магії, що забороняли доступ зачарованій істоті. Він розмився, змінив форму, став людиною, високою людиною, з очами кольору заліза. Холодне нічне повітря здавалося завмерло. Не здригнувся жоден сухий листок, жодна мітелка соки. Тиша аж дзвеніла у вухах. Тиша порушив звук кроків, тихе широдіння камінців, поміж камені зайшов стіну лас. Залізний вовк зробив крок, теж увійшов у коло. А коло раптом ожило. За каменів, спід них, споміж них, згущаваний переплетених трав і гарників, Раптом запалали, намов, ліхтариками десятки, сотні очей, живих, рухливих, нервових, як світлячки. Тишу ночі заповнила тривожна мелодія шепотів. Невиразний гомін високих нелюдських голосів. Вони прийшли!» – хитнув головою стіна лас. «Побачити тебе і мене. Двох, можливо, останніх у цій частині світу поліморфів. Вони бачили, як ми поліморфуємо». І тепер хочуть подивитися, як ми будемо вбивати один одного. Він ворухнув перед пліччями долонею, У долоню сковзнув ніж. Дев'ятидюймовий толецький клинок засвітився відблиском місячного сяйва. Тож влаштуємо їм достойне видовище, — хрипло відповів залізний вовк. Таке, про яке варто розповідати. Він ворухнув рукою і ножем, який з рукава вскочив йому просто в долоню. «Загинеш, вовче, Загинеш, пташа!» Вони почали йти по колу, повільно, обережно ставлячи ноги, не зводячи один з одного очей. Двічі обійшли коло. А потім наскочили один на одного, блискавично завдаючи ударів. Стінилаз ударив ножем згори, в лице. Вовк відхилив голову на чверть дюйма, сам штрикнув знизу в живіт. Стінилаз ухилився від удару, розвернувшись усім корпусом. Різунув по діагоналі зліва. Вовк знову врятував горло легеньким ухилом. Відскочив, обернув ніж у долоні. З обманного руху вдарив знизу вгору. Клинок з дзенькотом зіткнувся з так само оберненим лезом стіни лаза. Обидва вони обмінялися кількома блискавичними ударами. Відскочили. На жодному не було ані подряпини. «Загинеш, пташа! Загинеш, вовча!» Ліхтарики на людських очей мерехтіли й погойдувалися в пітьмі. Нерозбірливий і збуджений гомін посилювався, підступав хвилями. Цього разу вони кружляли один навколо одного довше то скорочуючи, то збільшуючи дистанцію. Атакував вовк, вдарив навхрест ножем, спершу тримаючи лезо прямо, а потім обернув його і закінчив атаку підступним ударом у шию. Стіно лазу Сам ударив зліва, потім знизу справа. Потім зовсім низько, широким бриючим замахом, що закінчився випадом, і прямим колючим ударом. Вовк парирував ріжучи удари ножем, а колючого уникнув півобертом. Сам ударив з випаду, фінтом, з прискоку дзьобнув згори, з боку шиї. Цього разу не ухилився, парирував перед пліччям, крутнувся, обернув ножа в долоні, і, щосили вклавши в удар весь розмах плеча, влучив Вовку просто в сонячне сплетіння. Клинок увійшов аж до гарди. Вовк не подав голосу. Він зітхнув тільки тоді, коли стіни висмикнув лезу з рани і відступив, пригнувшись, готовий повторити удар. Але не було потреби повторювати. ніж випив з пальців Вовка. Сам він упав на коліна. Стінилас обережно наблизився, вдивляючись у згасаючі очі кольору заліза. Не промовив ні слова. Панувала повна тиша. Залізний вовк знову зітхнув, схилився, важко повалився на бік. І більше не ворухнувся. У камінному колі волонів прадавнього цвинтаря, у місті культу старих, забутих і вічних боїв, яке пульсувало прадавньою магією і силою, стінолас підняв руки вгору, і закричав, тріумфально, дико, не людський. Усе довкола завмерло від жаху.